Dávid és Góliát másképpen. Ismét 455-52-55. Miért mások azok, akiket mostanában szültél, mint azok, akiket az előtt, miért kisebb termetűek. És ő válaszol majd neked, azok, akik az ifjúság erejéből születtek, különböznek azoktól, akik az időskor ideje alatt születtek, amikor az anya méh meggyengül. Ezért vedd eszedbe azt is, hogy te és a kortársaid kisebb termetőek vagytok az előttetek élteknél, és azok, akik utánatok jönnek, kisebbek lesznek nálatok, mivel olyan teremtéstől születnek, amely már öregszik és elveszíti az ifjúság erejét. Nos kedves olvasóm, úgy nézem, jelen írásunknak ez lesz a leginkább preferált idézete. Most egy olyan témáról beszélek neked ismét, amely kapcsán rengeteg tanításban volt részem az úrtól, és amely kapcsán így rengeteg információ és meglátás birtokába jutottam. Ám, ettől függetlenül is szembesülnöm kellett a saját korlátaimmal. Azokkal, amelyek lévén jó magam is csupán esendő és korlátozott értelmű emberi lény vagyok meglehetősen erősen hatnak esetemben is. Miről beszélek? Az emberi vakságról. Arról a hájogról, amelyet kizárólag Isten, az Úr vehet le az ember szeméről. Egy szellemi hájog ez, amely kivétel nélkül minden földi ember tekintetét elhomályosítja, ám mindenkinek más-más, különböző mértékben. Ami engem illet, tulajdonképpen viszonylag hamar eljutottam ahhoz a felismeréshez, hogy az emberi történelemnek a mai, hivatalosan elfogadott és az iskolákban ma is oktatott verziója teljes egészében szemenszedett hazugság. Tokvonó, úgy, ahogyan van. Egyetlen szó sem igaz belőle. Na jó lehet, hogy egy-kettő elvétve mégis, de ezek kizárólag az újkori történelem egyes adataira vonatkozhatnak. Azokra, amelyek ma is viszonylag könnyen ellenőrizhetőek. A háttér és az igazság azonban tökéletesen rejtve maradt a nagy nyilvánosság számára. Ennek okait most nem tárgyalnám, Korai írásaimban meglehetősen sokat foglalkoztam ezekkel. Most csupán azért hoztam ismét szóba, hogy fejezetünk tárgyával kapcsolatos meglátásaimat egy logikai láncolat szerves részeként tárhassam eléd. Először felismertem tehát azt, hogy az evolúció Darwini elmélete ezersebből, gyógyvíthatatlan sérülésekből vérzik, így nyilvánvalóan rövidesen ki kell múlni a szegénynek. Ha azonban mindaz, amit egykor tanítottak nekem, az ősrobbanás, az évmilliárdok, a galaktikus porból kialakuló ősóceánok, az ezekben az ősóceánokban később véletlenül kialakult, a lötkölődő aminosavakból spontán összeállt, maguktól életre kelt egy majd végül az ebből kialakult félmajom előember, a barlanglakó Neandervölgyi, a ősember, az ezeket évszázmilliókkal megelőző dinoszauruszok és még sorolhatnám mind-mind hazugság, akkor mi az igazság? A Biblia elég későn, életem derekán jutott a látókörömbe és a kezembe. Tehát ebből fakadóan a biblikus teremtés verzió is. Ám, amikor azt megismertem, azonnal éreztem, hogy a válasz ott rejlik a kezemben. Csak pontosan meg kell értenem. A megértés azonban nem villámcsapásszerűen, szerűen, hanem fokozatosan, egyre mélyebb és mélyebb rétegek megismerésével, felfogásával érkezett. Így fordulhatott elő az, hogy bár például a Szellemi Izrael című írásom megszületésekor ebben foglalkoztam a legnagyobb terjedelemben és messze a legalaposabban fejezetünk lényegéhez kapcsolódó témakörrel már igen sok máig tartott. egyesek számára igen csak meghökkentő felismeréseimet leírtam, mégis alapvető fontosságú részletek kerülték el a figyelmem. Ezeket a későbbi írásaimban természetesen bemutattam, ám ettől függetlenül újra és újra megismétlődni látszik ez a helyzet. De nézzük a konkrétumokat. Miről beszéltem oly kimerítő részletességgel a szellemi Izrael lapjain. Az ősemberről. Arról az emberről, aki a valódi őse volt a ma élő emberiségnek. Arról, hogy ő milyen világban élt és milyen körülmények között. Arról hogyan nézett ki ez az ember. Ádám, az ő felesége Éva és az ő leszármazottaik. Bibliai, különböző apokrifiratok, logikai érvek és nem utolsó sorban tények és dokumentumok alapján azt jelentettem ki, hogy az ősemberek bizony mind nagyok, mai szemmel nézve óriások voltak. Azt állítottam és állítom tehát ma is, hogy Ádám úgy öt, Éva pedig négy és fél méter magas lehetett. Bizony. Ebből fakadóan pedig a gyermekeik is nyilván hasonlóak lehettek hozzájuk. Anélkül, hogy elmélyednék a részletekben, ismétlem, ezeket megismerheted elsősorban a Szellemi Izrael című munkámból, hadd fektessek le itt is néhány ezzel kapcsolatos tényt. Ha a Biblia, a Jásár, a Jubileumok, egy szóval az Isten igazat beszél, akkor a világ, mindaz amit te ismersz, mindösszesen mintegy hat ezer éves múltra tekint vissza. Nincs kompromisszum, mint a hazug katolikus próbálkozás, amely megpróbálja összemosni az evolúciót az isteni teremtéssel. Vagy ez, vagy az. Ha a Biblia igaz, akkor pedig az Isten által való egyszerre teremtés az igazság. Ezt alapul véve, és egybevetve a... Megismerhető fizikai bizonyítékokkal, úgy mint az úgynevezett dinoszaurusz leletek, hatalmas ősemlősök csontvázai, hatalmas rovarfosszíliák, növényi lenyomatok, gigászi halak, kajlók, rákok maradványai, lenyomatai, nem lehetett nem meglátnom azt a logikus tényt, hogy ha abban az Isten által ideálisnak teremtett világban kivétel nélkül minden hatalmas volt, akkor az embernek is igazodnia kellett ehhez. Azt gondolom tehát, hogy ez több mint logikus, mondhatni egészen nyilvánvaló. Különböző bizonyítékok és írott dokumentumok alapján jutottam tehát arra a következtetésre, hogy Ádám úgy 5 méter magas, tökéletes testtel és szervezettel bíró ember volt. Ő volt az ember prototípusa. Olyan tiszta és erős génállománynyal bírt, amelyből egy egész faj genetikai torzulás nélkül kifejlődhetett. Ne felejtsük el, hogy ebben az időben a Földön minden együtt, Egymás mellett élt. Isten hat nap alatt mindent megteremtett ebben a teremtésben. Együtt élt ember, állat, sárkány és minden egyéb lény olyan természeti feltételek és körülmények között, amelyeket ma el sem tudunk képzelni. Ennyit az előzményekről. Tehát számomra az ége, amelyet az egymózes 6-4 olvasásakor megismerhetünk, mely szerint az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szülének nékik. Ezek a ma hatalmasok, kik elejétől fogva híres neves emberek voltak nem lehet kérdés. Ez az igazság maga. Az Isten által megnyilvánított igazság. Amire kis séfejjebb utaltam, az egyik hihetetlenül fontos részletet illető felismerés is ehhez az igéhez kapcsolódik. Tehát az számomra nyilvánvaló volt, hogy óriások voltak abban az időben a Földön. Ám mint az emberek döntő többsége, konkrétan mindenki, akinek a véleményét ismerem, és aki egyáltalán képes elhinni azt, hogy az óriások egykor léteztek magam is úgy véltem, hogy óriások is valának a Földön akkoriban. Ez volt számomra is az alapértelmezett. Hiszen a mai ember önmagából indul ki. Azt gondolja hibásan, hogy amit ma lát, az mindig is legalább részben így volt. Nem. Ezért nem értette meg a valós helyzetet a téma legtöbb kutatója sem. Be kell vallanom, az enyémhez hasonló nézettel ez ideig még nem találkoztam, pedig az annyira nyilvánvaló és logikus, hogy egészen elképeszt a helyzet, mi szerint ez éppen nekem jutott az eszembe. Mindegy. Lényeg, hogy ez történt. A döntő felismerés tehát abból született, hogy egy a forrás által adott felhívás hatására, végre egyszer tiszta tudattal pontosan elolvastam mit is beszél az írás. Azt mondja, hogy az óriások valának a földön abban az időben. Nem pedig azt, hogy óriások is. Nagy különbség. Nagyon nagy. Mégsem veszi ezt észre senki. Émit szerint a vonatkozó ége. Az óriások voltak a földön a manapokban és azután is, midőn Isten fiai bementek az ember leányaihoz és ezek szültek nekik. Ezek azok a hősök, akik őszidőtől fogva hírneves férfiak voltak. Ugyanez King James. Törvör giants in the earth in days, and also after that. Ebben minden általam ismert verzió egyet ért, de nézzük csak meg a szit verziót, amely itt egészen parádés. Óriások éltek akkor a földön, és később is, amikor az Isten fiai az emberek lányaival összeházasodtak, és ezek gyermekeket szültek nekik. Ezek a régi idők híres hősei. Hol van az tehát, hogy óriások is? Mindenhol egységesen azt írja a Biblia, minden fordítás szerint a szeptuaginta és a Héber szöveg alapján, imit, hogy az óriások éltek akkor a Földön. Megjegyzem, magam is elég későn ébredtem a -e tárgyban. Meglehetősen fontos részlet ez, mégsem látja senki. Mi a tanulság ebből? Az hogy az embereknek olyan prekoncepcióik vannak, amelyek képtelenné teszik őket a pontos szövegértelmezésre, megértésre. Az én történetem is egészen különleges, mint azt visszaolvashatod a Vakvilág című írásom 146. oldalán. De van itt még egy érdekes dolog ezzel kapcsolatban. Azt mondtam a Szellemi Izrael című írás óriásokat tárgyaló fejezetében, hogy a Biblia nem részletezi azokat a dolgokat, amelyek nyilvánvalóak. Ezért nem írta le azt, hogy Ádámot Isten 5, Évát pedig négy és fél méter magasnak teremtette. De akkor miért írta le később mégis az írás a genezésben, hogy az óriások éltek akkor a földön? Miért kellett ezt külön kijelenteni, ha ez tényleg annyira nyilvánvaló volt mindenki számára? A válasz egyszerű. Azért, mert amikor Jeruzsálemet a babiloniak elpusztították, e pusztítás során minden szent irat Amint írtam, Isten Esdrás, vagyis ezről proféta által adta, diktálta vissza mindazt az információt, amit nekünk, az utókor emberiségének szánt. Bár Esdrás korának emberei még láthatták a nagyokat mindélve, mind a maradványaikat, nekünk, a 20. és a 21. század emberének, de még a bennünket évszázadokkal megelőzőknek is az ő létezésükről a leghaloványabb fogalmunk sem lehetett volna, ha az írások nem említenék őket. De említik. Ám az. Hogy ebből ki mennyit ért, már más kérdés. Az információ azonban itt van, de még mennyire, a többi az úrdolga. Tehát a 4552-ben konkrétan elhangzik a kérdés, hogy miért lettek az emberek testméretük szerint kisebbek, mint régen. Emellett számos igerész tanúskodik az óriások egykori létéről, tehát én, a magam részéről eljutottam arra a meggyőződésre, hogy amit fejjebb és korábbi írásaimban leírtam, az maga az igazság. Itt érkeztünk el fejezetünk lényegi részéhez. Ismét csak egy hajnali, nagyon tiszta kapcsolat eredményeképpen bukkant felelménben Dávid és Góliát esete. Nagyon érdekes felidézni azt az emlékem, amely ezzel kapcsolatban sokáig élt bennem. Voltak egyes részletek, amelyek zavartak a történet teológusok, bibliakutatók, boldog-boldogtalan által megfogalmazott, ám viszonylag egyöntetű tálalásában, de magam is elvesztem abban a részletben, hogy Góliát bizony élt, létezett és vita nélkül óriás volt a mai emberhez képest. Itt tehát részemről is lezárult az ügy. Kivesésztem góliát adatait, méricskéltem a fegyverzetes újját, elképzeltem magam előtt a filiszteus óriást és hüledeztem. Ám egy pillanatig sem gondolkodtam azon, hogy ki állt valójában szemben, ezzel a brutális harcossal, akitől az egész Izraeli sereg rettegett. Nem gondolkodtam ezen, mint ahogyan amint nézem senki más sem. Simán beszoktam azokat az ostoba szalonkukrokatén én is, amelyeket elém lógattak az okosok. Zselés. Ó, uh, akkor azt szeretem és megkajáltam. El voltam azzal bőven, hogy ez a góliát mekkora egy brutális barma lehetett az Istennek, és ezt rákcsáltam, csócsáltam, elemeztem. Meg sem fordult a fejemben az, amit később forrás odadörgölt az orrom alá. De itt még nem tartunk. Azt mondtam, hogy bár úgy véltem, átlátom az esetet, azért mégis voltak egyes részletek, amelyek piszkáltak, zavartak, nem illettek a képbe. Úgy jártam, mint kálámbó. Tudod, van egy sztori, amelyet mindenki elfogad, így hát te is, de azért valahol mélyen birizgál valami, nem hagy nyugodni az ügyben. Érdekes módon nagyon zavart Dávid életének legcsónyább ismert esete, amikor előre megfontolt, aljas szándékkal a halálba küldi a Hittus úriást, becsábé férjét azért, hogy akadály nélkül megszerezhesse magának a kiszemelt asszonyt. De itt nem az eset talanságára célzok, persze az is nagyon zavart, hanem arra, hogy Úriást óriásnak, nagy testűnek éreztem. Ez a jó szó... Hogy éreztem, mert erre egyéb bizonyítékom egyáltalán nem volt és ma sincsen. Egyszerűen ezt éreztem és érzem ma is. Ebből fakadóan pedig az asszonyt, Becsábét is nagynak gondoltam, hiszen egy nagy ember mit kezdene egy maket nővel, akkorával, amekkorák ma vagyunk. Persze tudunk efféle játszadozásokról az ótalás 16. kép. Itt persze a hivatalos magyarázat szerint isist és hóruszt látjuk, de aki lát nem csak néz, az mást is megláthat e szobor kapcsán, ám itt nyilvánvalóan nem ez volt a helyzet. Dávid komolyan akarta az úriás asszonyát. De ha úriás és becsábé nagy volt, akkor mit akart tőle Dávid, akiről tudható, hogy kicsi volt, hiszen a góliáttal való esete meglehetősen szemléletesen tárgyalt és illusztrált a szakirodalomban. Ez a rész tehát nálam nagyon nem állt össze. Eddig. De még mindig nem tartunk itt. Tehát nem állt össze a matek. Annak ellenére, hogy óriás nagynak éreztem, úgy tűnt, hogy erről szó sincs. Semmi sem utalt erre, hát ezt a szálat nem erőltettem tovább. Volt bőven érdekesség és további felfedezni való, hát elengedtem a témát és más vizekre eveztem. Azután eljött az a hajnal. A szemeim ismét felnyíltak és megindultak a gondolataim. Olvasd el fiam, hogy pontosan mit ír az írás. Már megint a szokásos figyelmeztetés. Hát nézzük meg. Egy Samuel 17.33 a 2011-es Károli szerint. Szól pedig azt mondta neki, nem mehetsz te e Filiszteus ellen, hogy megvívj vele, mert te gyermek vagy, ő pedig harcédzett férfi, ifjúságától fogva. Hát, ez bizony nem nyert. Ha ebből akartam kiokoskodni valamit, akkor nyugodtan felhagyhatok a próbálkozással. Ám engem nem ilyen fából faragtak. Ha van más lehetőség, nézzük csak meg azokat is. Mit írtak például az zsidók erről az esetről? Egy Sámuel 17.33 imit szerint. Szólt Sőáú Dávidhoz, nem mehetsz a Filiszteus ellen, hogy harcolj vele, mert te fiatal vagy, ő pedig harc, embere fiatal kora óta. Hoho. -ho. Hogy is van ez? Nem gyermek, hanem fiatal. Hm, nézzük csak meg a többi verziót is. A magyar fordítások többségükben a gyermekverziót adják az egy, magyar biblia társulat, RUF, verziója kivételével, amely ugyancsak a zsidó fordítás szerinti fiatal fordítást hozza. Érdekes. Azt ugye elsőre látjuk, hogy a gyermek és a fiatal ember között elég nagy a különbség. Hiszen a gyermek az gyermek, nincs méz, de a fiatal az lehet akár meglett embernyi méretű ifjú ember is. Íme egy újabb bizonyíték a mocskos kis trükközésekre, amelyel tökéletesen tévútra vezetik a gyanútlan olvasókat. Ha azt olvasod, hogy gyermek akkor az elmédben egy mai gyermekképe fog felbukkanni. Nyilván. Nem egy hat évesé, de úgy vélem, a legtöbb mai embernek, aki elolvassa például a Károli féle csúsztatást, egy 12-14 éves forma fiúcska fog felbukkanni az agyában szembeállítva egy mász zsányi hedicuba, Talpigvasba öltözött három és méteres óriással, akitől egy komplett sereg telegatjával remegett. Mint több ízben írtam, meglehetősen vizuális típus vagyok, ezért bár jóval később, mint illet volna de analitikus módon magam elé idéztem a jelenetet. Alább visszatérünk erre. Most tehát ott tartunk, hogy felfedeztük a hazugságot, amely az írásokban felbukkan tárgyunk kapcsán. Mit tegyünk. Nézzük meg, mit hoz itt a görögírás. A görögben ez a szó áll, pedárjon. Nos, a katolikus szó szedett erre fiúcskát, kis fiút ad meg. Ám például az online fordító ugyanerre a szóra kizárólag a legény jelentést adja meg. Igaz, ami igaz, nagyon nem mindegy. Valaki itt szándékkal, komolyan hazudik. Nos, mivel alakulni látszik valami, nézzük csak meg közelebbről, mit is hoz a Biblia Dávidról. Talán közelebb jutunk az igazsághoz. Dávid nevével először az 1 Sámuel 1613 ban találkozunk érdemben, amikor is a proféta Sámuel az úr parancsát követve felkeresi Isait, Dávid apját, hogy megtekintse a fiait, hiszen az úr kijelentette neki, hogy közülük választott új királyt Izraelnek a bukot szól helyett. Már itt van egy igen érdekes igerész, ahol szóba kerül a testméret. Egy Sámuel 16 és 7 most az 1908-as Károli szerint. Mikor pedig bemenének, meglátta Eliábot, és gondolá, bizony az úr előtt van az ő felkentje. Az úr azonban Mande Sámuelnek, ne nézd az ő külsőjét, se termetének nagyságát, mert megvetettem őt. Mert az úr nem azt nézi, amit az ember. Mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az úr azt nézi, mi a szívben van. A zsidó írás még egyértelműbb bitt, egy Sámuel 16-7 És szólt az örökkévaló Sámuelhez, ne tekints ábrázatára és termetének magas voltára, mert megvetem őt. Mert nem úgy, amint az ember néz, mert az ember a szemre néz, az örökkévaló pedig a szívre néz. Itt tehát azt látjuk, hogy a próféta meglát egy ifjút, akinek a testméretei lenyűgözik őt, amelynek okán pedig azonnal azt gondolja, hogy az Isten választottját látja. Na már most. Szerinted ez az ember mondjuk két méteres volt, ezzel nyűgözte le Sámuelt, aki nyilván látott Krisztus előtt bő ezer évvel valódi nagyokat is. Nem gondolnám. Jóval inkább azt gondolom, hogy Eliább, Észáj legidősebb fia még Sámuel szemében is lenyűgözően nagy volt. Mielőtt tovább mennénk, tekintsük át röviden a kort, amelyben járunk. Dávid Krisztus előtt nagyjából ezer évvel élt, azaz Mózes után körülbelül háromszáz évvel. Azt pedig pontosan tudjuk, hogy Mózes és utána Józsúi idején, aki Dávidot már szinte csak egy-két generációval előzi meg, még bőven éltek a nagyok a világban. Ilyen volt a Filiszteus góliát is. Ugye az 1 Mózes 6 ben megismert kijelentés azt tárja elénk, hogy eredendően, csak óriások éltek a földön sőt még az után is. Miután? Az özönvíz után, amely során Isten kipusztította a Nefilimet a világból. De miután Noé és az egész családja is az eredeti génállományú, nagy, embertípus volt, ezért az új világ ez, amelyben ma élünk is velük, az eredeti emberi fajjal indult. Amint fejjebb is olvashattad, így tűnhettek tehát fel az óriások az özönvíz után is. A tévedés abban van sokak részéről, hogy a nefilimet keresik az özönvíz utáni óriásokban is nem tudván, hogy amint az Istennek célja volt, ezek egytől egyig valóban kimúltak. A zavart az okozza a kutatók fejében, hogy nem jönnek rá, fogalmuk sincs arról, hogy az ős világembere, az eredeti, a prototípus nem egy ilyen törpe, maket volt, mint amit ma ismerünk emberként. A kutatók abból indulnak kihibásan, hogy az ember mindig is ilyen és ekkora volt. Sokszor írtam, hibás kiinduló pont kizárólag hibás következtetéshez vezethet. Ennyire egyszerű a helyzet. Tehát Nori és a közvetlen leszármazottak úgy vélem egészen Ábrahámig, Izmáellen és Izsákon keresztül és Zsauig és Jákobig kizárólag nagyok voltak. Ám megjelent a mai ember is a színen. Itt van tehát ugyanez az állítás, Isten választott prófétájának szájából. Felbukkant a mai méretű ember az ősztípus mellett és egyre inkább látszott, hogy előbb-utóbb amint az igében is olvashatjuk teljesen át is veszi majd annak helyét a világban. A kérdés már csak az volt, hogy mikor? Eredetileg úgy véltem, hogy az életkor és a testméret csökkenése analóg. Ma is ezt gondolom, ám finomítanék ezen az elgondoláson. Láthatjuk az írásokból, hogy Noé túlélve az özönvizet 950 évet élt. A következő lépcső az a generáció nimród, Arpaksád, Sélaj, Héber, akik esetében ez az életosz nagyjából a felére csökkent. Az őket követő generációk esetében ismét feleződött nagyjából az életkor. Ennek a generációnak voltak a tagjai például Péleg, Rú és Sérug, akiknek még 230-240 év volt az életidejük. Innen már. Viszonylag gyorsan jutunk el Ábrahámon 175 év, az ő fián Izsákon és unokáján Jákobon vagyis Izráelen keresztül a 12 törzsnek nevet adó fiakig, akik életideje már beállt a mai szintre. Jákob fiának Józsefnek az életciklusa már csak 110 esztendő volt. Azt láthatjuk tehát, hogy relatíve igen gyorsan, néhány évszázad alatt egy teljesen új Isten rendelésének megfelelő új 120 esztendőben maximalizált életciklussal bíró ember jelent meg a Földön. Egy Mózes 6-3 Károli. És Mándő az Úr, ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test. Legyen életének ideje 120 esztendő. Istennek ez a határozata kronológiailag Noé életének 500. éve körül hangzott el, gyakorlatilag közvetlenül az özönvíz előtt, így nyilván már az özönvíz utáni világ emberiségére vonatkozott. Azt látjuk tehát, hogy ez az emberi életkornak mintegy tizedére való csökkenése relatíve igen gyorsan be is következett. Ám a testméret csökkenése, bár követte az életkor csökkenését, nem volt ennyire gyors és általános. Amint feljebb is írtam úgy vélem, hogy voltak egyes törzsek, családok, ahol jóval tovább fennmaradt az eredeti génállomány, mint más területeken és emberek esetében. Most tehát elég annyi, hogy Dávid idején még együtt, egymás mellett élt a két embertípus és a keverékeik. Úgy vélem, ekkorra, Krisztus előtt ezer évvel, a valódi, tiszta vérű nagyok már egyáltalán nem léteztek, tehát az 5 méter körüli testmagasság nem, vagy csak nagyon elvétve volt már jelen, de a góliát méretű, három és fél méter magasságú emberek még bőven fellelhetőek voltak. Ám mózes idején, tehát alig három évszázaddal lekort megelőzően még bőséggel éltek a 4 és 5 méter közötti emberek. Ilyen volt például Lógő, básán királya, akinek hírét az utolsó valódi nagyként írja le a Biblia. 5 Mózes 3:11 Károli. Mert egyedülógő, ógő, Básánnak királya maradt meg az óriások maradéka közül. Ímői az ő ágy vaságy, nem de rabbádban az emön fiainál né. Kilenc szín a hosszasága és négy szín a szélessége, férfi könyök szerint. A szín vagy könyök nem egy túl exakt mértéketség mai szemmel nézve. Van belőle régi, új, ilyen-olyan. Ezek között pedig akár 20 cm eltérés is lehetséges, amely differencia 19 es szorzóval már komoly tétel, ha egy ember magasságáról van szó. Átlagosan vehetünk mondjuk fél métert egy könyökre, de lehetett ez nyugodtan 60 cm is. Pógnak az ágya tehát úgy 4,5 félszer 2 és 5,4 x 2,4 méter között volt. Ez azt feltételezi, hogy Ógö maga minimum 4 méter magas lehetett, de simán lehetett ennél sokkal magasabb, akár öt méteres is. Ugyanekkora lehetett még Szihon, az Emoreusok királya. Kirjátarba, Anák, Sésai, Athimán, Tálmai is. Az pedig nyilvánvaló, hogy ameddig a két embertípus egymás mellett élt, addig a nagyok adták az uralkodói réteget, hiszen az elképzelhetetlen különösen ismerve a nagyok vad természetét, hogy egy kis testméretű királynak behódolt volna egy óriás abban a világban, ahol az erő volt a legfőbb érv vitás esetekben. Úgy emlékszünk, Nimrod hogyan intézte el az Ábráhámnak vért csecsemőt, amelyet Terahy, Ábráhám apja hozott elé. Egyszerűen megfogta a két lábánál, és földhöz csapta a fejét a csecsemőnek. Majd elégedetten elment a dolgára. Persze ezt a történetet is csak az úgy nevezett apokrifirodalomból ismerhetjük meg. Nos, így mentek a dolgok akkoriban. A kor e rövid áttekintése után tehát ismét kanyarodjunk vissza történetünk főszálához. Sámuel az úr felszólítására felkeresi Isait, lévén az úr Észály fiai közül választott új királyt Izrael számára. Sámuel meglátja Eliábot, és annak lenyűgöző termete láttán úgy véli, a választottat látja. Ekkor Isten megfeddi őt azzal, hogy számára nem a méret a lényeg, hanem az, ami a szívben van. Ekkor következik el az 1 Sámuel 16 ben megismert jelenet Károli és Imid szerint. Az Úr azonban Mande Sámuelnek, ne nézd az ő külsőjét, se termetének nagyságát, mert megvetettem őt. Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember.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 Akkor Mándö Sámuel isainak, mind itt vannak én -e már az ifjak. Ő pedig felele, hátra van még a kisebbik, és ímőjé -e ő a juhokat őrzi. És Mándö Sámuel isainak, küldj el, és hozasd ide őt, mert addig nem fogunk leülni, míg ő ide nem jön. Ekkor szólt Sámuel isájhoz, vége-e már az ifjaknak. Mondta, még hátra van a legkisebbes éme, a juhokat legelteti. És szólt Sámú Elvisályhoz, küldj el és hozasd őt, mert nem ülünk asztalhoz, míg ide nem jött. Itt ugye azzal az érdekes helyzettel állunk szemben, hogy bár a Károli féle írás sem hazudik, mégis erősen megvezethet. Az ember elolvassa ezt és az. Rögzül a tudatában, hogy Dávid a kisebbik. Ennyi. De hogy fog itt valaki egy nagy emberre gondolni? Gyermek, fiúcska... Kisebbik ezek nem kifejezetten azok a jelzők, amelyekkel egy óriást jellemeznénk, írnánk le manapság, ugye? Ám a zsidóírás itt is sokkal pontosabban fogalmaz, ha valaki veszi a fáradtságot, hogy megnézze azt is. Ott azt olvashatjuk, hogy Dávid a legkisebb a fiúk közül, azaz a legfiatalabb. De ha még a méretre asszociális az olvasó, abban az esetben is nagyon nem mindegy, hogy Dávid mihez képest volt a legkisebb. Ha mondjuk Dávid bátyja három és fél méteres volt, ahhoz képest a mondjuk három méteres Dávid valóban kicsinek tűnhetett. Az írás tehát ebben a formájában nem hazudik, de nagyon megvezet. Gondolhatunk tehát arra, hogy itt valóban a testméretről beszél az írás egészen addig, amíg el nem olvassuk a szeptulagintát ugyanitt. És szólt Sámuel Izájhoz, elfogytak az fiúcskák és mondta Imő az kicsi még legeltet. A görög szövegben a kicsi szónál a mikros szó szerepel, amelyet a katolikusok által mellékelt szedet kizárólag kicsinek fordít. Ugyanezt az online fordító kizárólag kisként fordítja. Jó lenne tudni görögül. Megnéztem még egy harmadik online fordító szerint is, érdekes módon ott is kizárólag a kis szó szerepel, mint magyar jelentés. Az minden esetre pontosan kiderül a szövegből, hogy testmérettől függetlenül nem csak Dávid a fiúcska Sámuel szájában, hanem észály összes gyermeke, ideértve a Sámuelt magas termetével lenyűgöző Eliáb fiúcskát is. Következzék most az 1 Sámuel 17-13-14 először eltorzítva a Károliban, majd helyesen a zsidó írásban. És Isainak három idősebbik fia Saullal elment a háborúba. Az ő három fiának pedig, akik a háborúba menének, ezek Valának neveik, az idősebbik Eliáb, a második abinádáb és a harmadik Samma. És Dávid volt a legkisebbik. Mikor pedig a három idősebb elment után. Zsidók szerint. És elment Vísálynak három idősebb fia, elmentek Söjául után a háborúba. Neve pedig azon három fiának, kik a háborúba mentek, Eliább az első szülött, másodszülöttje a Binádáb, s a harmadik samma. Dávid pedig a legfiatalabb volt. A három idősebb elment volt Söjául után. Erről beszélek. Úgy is lehet hazudni, hogy nem hazudunk, csupán nem vagyunk egyértelműek. Nos, ha így, ha úgy, a lényeget tekintve eddig azt láthatjuk, hogy Dávid bátyai magas termetőek azaz nagyok voltak. Ebből logikusan következik az, hogy Dávid sem lehetett törpe annak ellenére, hogy valóban lehetett termetre is a legkisebb testvérei között. Mondjuk ez ma sincsen másképpen. Általában egy család gyermekei közül, ameddig azok el nem érik teljes fejlettségüket, a legidősebb gyermek a legnagyobb testméretű és a legfiatalabb a legkisebb. Elég logikus, hogy észáj családjában sem volt ez másképpen. Ám még egyszer kiemelném ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a legifjabb kicsi volt. De nézzük tovább a történetet. Szól tehát a bukott király szenved az Isten által ráküldött gonosz szellemtől. Hű! Már megint miket ír itt a Biblia. Ezért Száulnak azt tanácsolják, hogy keressen valakit, aki képes elűzni mellőle ezt a gonosz erőt. És mit tesz Isten, szól rá talál Dávidra. 1 Sámuel 16-14-19-ig Károli szerint. És az Úrnak lelke eltávozik Száultól, és gonosz lélek kezdé gyötörni őt, mely az Úrtól küldetett. És mondának szól szolgái néki, most az Isten küldött gonosz lélek gyötörtéged. Parancsoljon azért a mi úrunk szolgáidnak, kik körülötted vannak, hogy keressenek olyan embert, aki tudja a hárfát pengetni, és mikor az Isten küldött gonosz lélekre ádjön, pengesse kezével, hogy te megkönnyebb ülj. És szól az ő szolgáinak, keressetek tehát számomra olyan embert, aki jól tud hárfázni, és hozzátok el hozzám. Akkor felele egy a szolgák közül, és mandő, ímői én láttam a Betlehemben lakó isainak egyik fiát, aki tud hárfázni, aki erős vitéz és hadakozó férfiú, értelmes és szép ember, és az úr vele van. Követeket külde azért szól isaihoz, és mandő, küld hozzám a fiadat, Dávidot, ki a jóhok mellett van. A fiúcska, a kicsi itt már erős vitéz és hadakozó férfiú. Értelmes. Szép ember. Nem pedig gyermek és törpe. Itt ugye egyértelmű, hogy Dávidról van szó, hiszen szól-e tanács hatására név szerint kéreti őt. De nézzük csak meg, hogy mit hoz a többi szeptuaginta átirat. Neovolgáta és Szent István társulat 1 Samuel 16 -18. Megszólalt ekkor egyik legénye és azt mondta, Íme, én láttam, hogy a Betlehemi Izáj egyik fia jól tudja pengetni a lantot, Hozzá nagy erejű vitéz, hadra termett ember, értelmes szavú, szép férfi, s az úr is vele van. Az egyik szolga vette át a szót, s azt mondta, nézzétek, én ismerem Betlehemben Izálynak az egyik fiát, aki tud hárfázni és bátor, hadra termett férfi, jól tud beszélni, szép termetű, és vele van az úr. Lám-lám, milyen szépen cseperedik ez a Dávid kicsi fiúcska. Ám a történet ezután lesz csak igazán érdekes. A filiszteusok megtámadják Izraelt és szólhatba vonul ellenük. Ám meglátva a filiszteus sereget és az őket 40 napon át. Minden reggel és este gyalázó góliátot, alaposan inukba száll a zsidók bátorsága. Ekkor észáj elküldi Dávidot, hogy élelmet vigyen a katonáskodó bátyainak, aki amikor ott van, meghallja a gyalázkodó góliát beszédét, amely felháborítja őt és elhatározza, hogy Isten segítségével és nevének védelmében leszámol az óriással. Ez a beszéd szól fülébe jut, aki ekkor magához hívatja Dávidot, amely a Károli ismét csak erősen csúsztatott verziója szerint a következőképpen történik 1 Samuel 1733 Károli. Szól pedig Mande Dávidnak, nem mehetsz te Filisteus ellen, hogy vele megvívj, mert te gyermek vagy, ő pedig ifjúságától fogva hadakozó férfivelő. Most attól tekintsünk el, hogy ugyanennek a Károlinak a korábbi lapjain, lásd egy Samuel 16:18, olvashattuk már az itt ismét gyermeknek titulált Dávidról azt, hogy erős vitéz és hadakozó férfiú. A Károli már itt lebuktatja önmagát, ha valaki odafigyel arra, amit olvas. De van itt más is. Látnunk kell, hogy szól még ebben a torz verzióban sem a testméret jelentős eltérésére, hanem a korkülönbségre appellál, amikor inti Dávidot az elhatározásával kapcsolatban, de nézzük mit hoz ugyanitt a zsidó írás. Szóld Dávidhoz, nem mehetsz a filisteus ellen, hogy harcolj vele, mert te fiatal vagy, ő pedig harc, embere fiatal kora óta. És ugyanez a csúsztatási kísérlet figyelhető meg az 1 Sámuel 1758-ban. Károli majd szerint. És Mande ki szól, ki fia vagy te, oh gyermek. Dávid pedig felele, a te szolgádnak, a Betlehemből való isainak a fia vagyok. És szólt hozzá Söjául, kinek a fia vagy te ifjú. Mondta Dávid, szolgádnak, a Betlehembeli isáinak a fia. Hát. Bizony itt van az igazság. Dávid nem kicsike Góliáthoz képest, nem gyermek vagy fiúcska, csupán fiatal és harci képességeit tekintve rutintalan. Ez derül ki valójában az írásokból, ha nem dőlünk be automatikusan azoknak a történeteknek, amelyekkel oly sokáig mosták az agyunkat. A magyar bibliatársulat fordítása is az igazságot tükrözi ezzel kapcsolatban. De szól ezt mondta Dávidnak, nem mehetsz el, hogy megvívj ezzel a filiszteussal, mert még fiatal vagy, ő pedig harchoz szokott emberi fiúkora óta. És itt érkeztünk el ahhoz a pillanathoz, hogy értelmes, józan ember, ne pedig vakhitű, bambaló módjára tekintsünk rá a jelen helyzetre. A filiszteusok serege előtt áll góliát a maga három és fél méteres testével, páncélban, teljes fegyverzetben, élethalál közdelemre felkészülve. Ugyan nem ideges, hiszen már hetek óta gyalázza a zsidókat és ennek ellenére senki nem mer kiállni ellene. Még a magas termetű Eliáb, a nyilván ugyancsak nagy szol király, annak fiai és a többi bajnok sem. Nézzük csak meg, mit is mond Saulról az írás. Egy Samuel 9-2 Károli És volt néki egy szol nevű fia, ifjú és szép. Ő nála Izrael fiai közül senki sem volt szebb. Vállától felfelé magasabb velő az egész népnél. Milyen érdekes véletlen. Na, de menjünk tovább. Ott tartunk tehát, hogy az összes izraelita a bajnoknak kínába szállt a bátorsága, nem úgy Dávidnak, aki kiáll góliát elé. Ekkor következik az alábbi jelenet. 1. Sámuel 17.41-45-ig Károli szerint. Akkor elindult a Filiszteus is, és Dávidhoz közeledék, az, az ember pedig, aki a pajzsát hordozza, előtte velő. Mikor pedig oda tekinte a Filiszteus, és meglátta Dávidot, megvetette őt, mert ifjú volt és piros, egyszer mint szép tekintetű. És mandő a Filiszteus Dávidnak, ebb vagyok éjén, hogy te bottal jössz rám. És szidalmazá a Filiszteus Dávidot istenével együtt. Mándő továbbá a filisteus Dávidnak, jöjj ide hozzám, hogy testedet az égi madaraknak és a mezei vadaknak adjam. Dávid pedig Mándő a filisteusnak, te karddal, dárdával és pajzsal jössz ellenem, én pedig a seregek urának, Izrael seregei istenének nevében megyek elind, akit te gyalázattal illetél. Mit látunk itt? Először is képzeljük el azt a jelenetet, amelyel eddig etettek bennünket. Tehát Álgóliát és Istent, valamint a zsidókat szidalmazva várja, hogy odaálljon elé valaki, akit végre agyonüthet. Kicsit unja már a helyzetet, hiszen több mint negyven napja nem történik semmi. Erre egyszer csak megjelenik az ifjú Dávid és kiáll vele szemben. Na már most. Ha a méz, ami vele történet kapcsán etetik a hálás közönséget igaz lenne, akkor itt mi történne reálisan? Góliát rögtön dobna egy hátast a röhögéstől, de minimum beszólna Dávidnak, hogy mit akarsz itt te kis paprika Jancsi. Elhagytad a játékkardod, vagy mit keresel itt? Menj haza anyukádhoz kisöcsém, még teheted. Valami ilyesmi a realitás nem. Gondold el, hogy egy mai felnőtt férfi elé, aki úgy 190 cm és egy mázsa, kiáll egy gyerek, legyen egy kamasz és azt mondja neki, hogy na, most ki csináll laktata. Szerinted? Kérdem. Mert Dávid ezt mondja az 1 Sámuel 17:46 szerint. A mai napon kezembe ad téged az Úr, és megöllek téged, és fejedet levágom rólad. A filiszteusok seregének tetemét pedig az égi madaraknak és a mezei vadaknak fogom adni a mai napon, hogy tudja meg az egész föld, hogy van Izraelnek istene. Ha... Történet mi szerint itt Dávid egy gyermek, Góliáthoz képest meg egyenesen egy kis törpe igaz lenne, egészen bizonyosan nem a Biblia által leírt pár beszéd zajlott volna le közöttük. Amikor a filiszteus óriás megpillantja Dávidot, nem felröhög ami a logikus következmény lenne a habos méz alapján, hanem az látszik, hogy komolyan veszi Dávidot. Ezt mondja neki. És mandő a filiszteus Dávidnak, ebb vagyok én, hogy te bottal jössz és szidalmazá a filisteus Dávidot istenével együtt. Mándö továbbá a filisteus Dávidnak, jöjj ide hozzám, hogy testedet az égi madaraknak és a mezei vadaknak adjam. Egyáltalán nem az a reakciója Góliátnak, ami a méz alapján logikus lenne. Sértegeti, de kritikaként kizárólag a fegyverzetét bottal jösreám. Szója meg! Nem sokkal nyilvánvalóbb lenne, ha Dávid a derekáig sem vagy csupán addig érne, hogy a méretét szólná le elsőként. Szerintem ez nyilvánvaló. De ilyesmi eszébe sem jut góliátnak. Bizony. Még a károli is az áll, hogy megveti őt mert szép volt és ifjú. Nem pedig kicsi vagy gyermek. Hiába, a Károli is folyamatosan elárulja magát, hiszen a hazugot könnyebb utolérni mint a sántakutyát. Az egész Bibliát nem lehet átírni és meghamisítani. Akkor kell írni egy másikat helyette és elnevezni Koránnak. Tehát Dávid kiáll az óriás ellen és megfenyegeti, hogy levágja a fejét. Amit nem mellékesen kevéssel ezután valóban meg is tesz. Ismét csak, na már most. Nem tudom, kinek miféle tapasztalatai vannak a nyakazás terén, nekem nem sok. Ám például két gyermekemnek vágtam el az újnyi köldök zsinórját és mondhatom, döbbenetesen kemény ellenállást tanúsított e mint két esetben. És ez, csupán egy új kis zsinór. Mi lehet ez góliát nyakához képest? Izmok, csigolyák, erek. A Dávid gyerek fiúcska meg csak úgy lenyisszantotta. Nem is akárhogyan. Egy Samuel 1748 51 Károli és mikor a filiszteus felkészült, és elindult, és Dávid felé közeledik, Dávid is sietett, és futott a viadarra a filiszteus elé. És Dávid benyúlt kezével a tarisznyába, és kivett onnan egy követ, és elhajítván, homlokán találta a filiszteust, úgy, hogy a kő homlokába mélyede, és arccal a földre esék. Így Dávid erősebb volt a filisteusnál, parítjával és kővel. És levágta a filiszteust és megölte őt, pedig kard nem is velő a Dávid kezében. És odafutott Dávid, és ráállott a filiszteusra, és vevé annak kardját, kirántotta hüvelyéből, és megöli őt, és fejét azzal levágta. A filiszteusok pedig amint meglátták, hogy az ő hősük meghalt, megfut a modának. A gyermek tehát. A fiúcska, miután Isten segedelmével homlokon durrantja az óriást egy kővel, rááll az óriásra, veszi annak kardját kirántva azt hüvejéből, mint egy bugyli bicskát, majd levágja az óriás fejét. Nyisz. Him. Erős gyermek lehetett ez a Dávid kicsi fiúcska. Jól kikupálódott a juhok őrzése közben. Mesélte is Szaulnak, mielőtt megölte volna a filisteus óriást, hogy volt már néhány kalamaika a mezőn is. Ezt csak azért mondta, mert a király kétségbe vont a harci képességeit. De nézzük csak, mit is mondott szól a kicsi gyermekfiúcska Dávidnak, és ő pedig mit is válaszolt erre pontosan. 1. Sámuel 17.33-38-ig tól a Károli szerint. Szól pedig Mande Dávidnak, nem mehetsz te e Filiszteus ellen, hogy vele megvívj, mert te gyermek vagy, ő pedig ifjúságától fogva hadakozó velő. És felele Dávid Száulnak, pásztor volt a te szolgád, atyának juhaim mellett. És ha eljött az oroszlán és a medve, és elragadott egy bárányt a nyáj közül, elmentem utána és levágtam, és kiszabadítám szájából. Ha pedig ellenem támadott, megragadtam szakállánál fogva, és levágtam és megöltem őt. A te szolgád mind az oroszlánt, mind a medvét megölte, úgy lesz azért e körülmet életlen filiszteus is, mint azok közül egy, mert gyalázattal illeti az élő Istennek seregét. És Mándő Dávid, az úr, aki megszabadított engem az oroszlánnak és a medvének kezéből, meg fog szabadítani engem a e filiszteusnak kezéből is. Akkor Mandö szól Dávidnak, Eregj el, és az úr legyen veled. És felöltözteté szó Dávidot a maga harci ruhájába. Rési sakot tett a fejére, és felöltözteté őt páncélba. Itt valami tévedés lehet. A kicsi gyermekfiúcska őrzi a juhokat, eddig rendben van. Aztán jön a medve vagy az oroszlán, és elvisz egy juhot. Ez is rendben van. A kicsi gyermekfiúcska erre utána erdés levágja. Kiszabadítja a juhot a szájukból, az oroszlánnak megragadja a szakállát és annál fogva levágja azt, mint egy kutyát. Hűha! Nézzük csak meg gyorsan a zsidóírást. 1. Samuel 17.35 és 36 imit. Akkor utána indultam, leütöttem és kiragadtam szájából. De rám támadt, akkor megfogtam a szakállán, leütöttem és megöltem. Az oroszlánt is... A medvét is leütötte szolgád. Olyan lesz majd ez a körülmetéletlen Filiszteus, mint azok közül egyik, mert gyalázta az élő istennek hadsorait. Hű. Ez még cifrább. Leütötte az oroszlánt meg a medvét. Hát milyen óvodába járt ez a gyerek? Nem szeretnék. Összefutni vele egy félre eső játszótéren. Add ide a labdádat, vagy leütlek, mint a medvét múlt héten a réten. Vagy az oroszlán és a medve volt makett, vagy a gyermek nem olyan volt, mint a maiak. Minden esetre igen érdekes fejlemények ezek. És mindjárt közvetlenül a gyermekes csúsztatás után. Persze, az emberek, még ha el is olvassák e sorokat, elintézik a dolgot annyival, hogy hát persze, hiszen Isten segített neki. Hát persze, hiszen Isten segíti a választottakat. Na de azért egy oroszlánt, medvét leütni még sem kis teljesítmény ugye? És mindezeket rutinszerűen. Ugye úgy szól az írás, hogyha eljött az oroszlán és a medve. Azaz, amikor éppen úgy esett. Egy mai méretű embernek ehhez a teljesítményhez valóban igen nagy isteni segítségre lenne szüksége. De van itt más érdekesség is. Az ütközet előtt az óriási termetű szól, aki az ége szerint magasabb velő egész népénél ráadja a saját harci öltözékét, sisakot, páncélt a gyermekfiúcska Dávidra. Elég furán nézhetett ki benne, ha a méz igaz. Írja is az ége, hogy Dávid nem érezte jól magát abban, ezért le is vette végül. Na de! Ugye nem gondolja senki azt, hogy az óriási Saulnak az jut eszébe, hogy a saját cuccát ráaggassa egy kicsi gyermek fiúcskára. Ennyire azért ne nézzük idiótának az első zsidó királyt. Lehet, hogy volt egy-két szám különbség, de nyilván nem nagyságrendi, ha Saulnak ez jutott az eszébe. Az, hogy Dávid ezt levette azért volt, mert kényelmetlen volt számára a szokatlan és nyilván nehéz viselet. Ezt mondta Saulnak. És Mándő Dávid szaulnak, nem bírok ezekben járni, mert még nem próbáltam. Tehát nem azért, mert ki sem látok belőle. Hanem azért, mert még nem próbáltam, eddig, azaz szokatlan. Bizony. Tehát valóban láthatjuk itt, ennél a konkrét esetnél is, hogy a Biblia ma is az igazság, minden megrontási kísérlet ellenére. Nem lehet az egész írást átírni. Aki figyel, lát és hall Isten kegyelméből, az megkapja a válaszokat, az igazságot. Tehát a fentiek ismertében azt gondolom és állítom, hogy minden gyermekmesével ellentétben, amelyek keletetik a népet, Dávid és Góliát harca nem a kicsinek a nagy feletti győzedelmeskedéséről szól, amely sátár reménye és kedvenc meséje, hanem az Isten emberének a gonosz felett taradott győzelméről. Ami az igazság. Nagyon nem mindegy. Az ezek után történtek már csupán fejezetünk témájának méltó lezárására elegendőek. 1. Sámuel 17.54 Károli Dávid pedig felvevé a filisteusnak fejét, és elvitte Jeruzsálembe, fegyvereit pedig a magas sátorába rakta le. Vajon mit akarhatott a gyermekfiúcska azokkal a hatalmas fegyverekkel? Tudjuk, hogy Góliát páncélzata úgy 60 kiló volt, csak a lángjájának hegye volt több, mint 7 kilogramm. Dávid elvitt a sátrába, kard, lángja, páncél, pajzs, úgy egymás utcot és ott lerakta. Erős fiúcska lehetett, mondom én. Később esett még egy eset, amikor Dávid szól elől menekült, hiszen a bukott király az iránt a való féltékenységében folyamatosan az életére tört, hogy eljutván Akimélek paphoz, segítséget kért tőle, nem lévén sem étele sem felszerelése. Egy Sámuel 21.9 és 10. Károli És Mándő Dávid Akiméleknek, nincsené kezednél egy dárda vagy valami fegyver. Mert sem kardomat, sem fegyverzetemet nem hoztam magammal, mivel a király dolga sürgősvelő. És Mándő a pap, a Filiszteus góliátnak a kardja, akit te megöltél az Elah völgyében, ímhol van posztóba betakarva az Efod mögött. Ha azt el akarod vinni, vidd el, mert azon kívül más nincsen itt. És Mándő Dávid, nincs ahhoz hasonló, add ide azt nékem. Vajon mit akart azzal akardal? Elvinni emlékbe, avagy használni, ha szükséges. A többit te is tudod. Ennyit tehát Dávid és Góliát igaz történetéről. De, hogy legyen itt még egy érdekesség, hadd hívjam fel a figyelmed egy Isten által immáron több mint öt évszázada nekünk kiállított, gigantikus reflektorokkal megvilágított óriás plakátra. Elképesztő és ordító információ ez, de aki süket és vak, az sosem foghatja fel. De mit is? Michelangelo egyetlen márványtömből kifaragott Dávid szobráról beszélek. Micsoda? Hogy az Úr éppen egy szobor által üzenjen nekünk. Egy bálvány által, amelytől maga is óvott minket. Igen. Isten minden alkalmat és lehetőséget ki és felhasznál arra, hogy az igazságot megjelenítse. Manhattamban megcsodálhatod az aranyborjút, charging bull, Sátán jó voltából, Isten is elhelyezte a maga tanítását Firenzében. Gondolj csak az internetre. A 95% a szemét. De ott van 5% fennmaradó érték és haszon is, amely a látóknak megnyilvánul ezen az egyébként nélkülözhetetlen csatornán keresztül. Azt kell látnunk tehát, hogy semmilyen rossz nem létezhet a világban anélkül, hogy Isten azt a maga és a választottak hasznára ne tudná fordítani, felhasználni valamilyen módon. Tehát a Dávid szobor, tudod, hogy mekkora. Véletlenül éppen 5 méter. Egészen pontosan 5 méter és 17 centiméter magas, tökéletes testarányokkal bíró férfi alakot ábrázol. Ez a szobor, ma a világ legismertebb, de mindenképpen az egyik legismertebb szobra, amely méretei ellenére annyira. Tökéletes kidolgozottsággal bír, hogy az egészen elképesztő. Ekkora tehetséget, mint bármi egyebet is, kizárólag Isten adhat valakinek. A szobor tehát éppen 5 méter lett. A korabeli firenzeiek a márvány tömböt, amelyből a művész kifaragta giganti vagyis óriásnak nevezték. Tehát nem három vagy négy, sem hat méter, hanem éppen öt méter és tizenhét centi. Kicsit sem lepne meg, ha ő sapánkádám éppen ekkora lett volna. Hiszen Dávid is jóval nagyobb volt a mai embereknél, de nyilván nem akkora, mint a prototípus, a valaha alkotott legtökéletesebb férfi test. Isten adott tehát tehetséget és ihletet Michelangelo-nak is, és immáron több mint 500 esztendeje kiállította az igazságot azok számára, akik képesek azt megérteni és felfogni. Hányan csodálják meg naponta erre meg művet? És vajon ezek közül hány embernek jut eszébe az, hogy az igazságot bámulja? Lásd a 17-től 19. képek!